del llibre. Programa número 11: dijous 31 de març de 2011. Benvolguts pares, mares, avis i àvies. Això és el racó del llibre. Amb tots vosaltres serem la Maria, en Josep, en Martín, en Marc i jo, la Paula. Hem triat un llibre que es diu El detectiu Conan i més tard us explicarem què ens ha semblat. En aquest programa també recordarem les efemèrides d'escriptors que van néixer o morir en setmanes com aquesta. Escoltarem un poema cantat per Paco Ibáñez, llegirem un petit poema de Vicent Andrés Estallés Recomanarem llibres i, per acabar, recordarem els llibres i les obres de teatre que es van estrenar en aquesta setmana. Hola, sóc la Maria. Ara en Josep en recordarà quins escriptors van néixer o morir en aquesta setmana de març al llarg de tota la història. Bon dia! El 26 de març van néixer l'any 1871... Seraín Álvarez Quintero, que junt amb el seu germà, escrivia grans comèdies. L'any 1911, Tennessee Williams, escriptor de drames nascut als Estats Units i en 1949, Patrick Siskin, escriptor alemany. Aquest mateix dia van morir l'im 1892, Walt Whitman, poeta nord-americà i en 1973, Noel Coward com a diògraf anglès. El 27 de març van néixer, el 1797, a França, el poeta i novel·lista Alfred de Vigny. També, el 1871, a Alemanya, el gran novel·lista Enric Mann. Van dir que aquest dia van morir l'any 1960, Gregorio Marañón, metge i escriptor espanyol que va ser membre de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina. El 2006, Stanis Leulem, escriptor polonès de ciència-ficció. I el 1993, Vicent Andrés Estellers, periodista i poeta valencià. El 28 de març van néixer al 1515 Santa Teresa i Jesús, religiosa i escriptora espanyola. El 1868 Màxim Gorky, escriptor rus I el 1936 Mario Vargas Llosa, Premi Nobel de, la, de Literatura 2010 per les seves grans obres com Conversaciones en la Catedral i La Ciudad i los Perros. I van morir l'any 1941 la famosa escriptora anglesa Virginia Woolf, coneguda per llibres com The Mrs. Dalloway, al 1942 el famós poeta espanyol Miguel Hernández i al 1994 Eugín Dionésco, escriptor romanès. Abans de continuar amb les afemèrides, la Paula ens explicarà algunes coses sobre el poeta Miguel Hernández i després escoltarem un dels seus poemes titulat Andaluces de Jaén. Doncs sí, com us deia el Josep, Miguel Hernández va ser un poeta considerat un dels millors del segle XX. El 1939 el van posar a la presó per estar en contra del règim franquista. Allà va compondre la major part dels seus poemes fins que es va morir. El poema que ara escoltarem va ser escrit l'any 1937 i forma part del llibre Viento del Pueblo. Val a dir que Joan Manuel Serrat i Paco Ibáñez van posar música a molts dels seus poemes. Ara el sentirem. De Miguel Hernández an... de, Mi... de, de Miguel Hernández, Andaluces de Jaén, Andaluz Andaluces de Jaén, Andalú de Jaén. Andalú de Jaén, Andaluz de Jaén... alors les oliviers sont à ceux qui les travaillent oui. de Jaén aceituneros altivos decidme en el alma quien quien levanto los olivos andaluces de Jaén andaluces de Jaén. No los levanto la nada ni el dinero ni el señor sino la tierra callada el trabajo y el sudor unidos al agua pura y a los planetas unidos los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos andaluces de fe andaluz Aceituneros altivos, decidme en el alma de quien, de quién son esos olivos andaluces de Jaén, andaluces de Jaén cuántos siglos de aceituna los pies y las manos presos sola sol y luna a luna pesan sobre vuestros huesos jaén levántate brava sobre tus piedras lunares no vayas a ser esclava con todos tus olivares andaluces deén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma de quien, De quién son esos olivos Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Després d'aquest preciós poema de Miguel Hernández seguim amb les efemèrides el 29 de març van néixer al 1895 Ernst Junger, escriptor i filòsof alemany, que va destacar pels seus llibres que es queixaven del règim nazi i al 1935, Ángel García López, escriptor espanyol. Al 1963, però, va morir en Gibogdo, conegut per les seves famoses reflexions. El 30 de març van néixer al 1898, a França, Jan Gino, escriptor que és conegut per les seves novel·les que es desenvolupen en l'àmbit camperol. També va néixer al 1929 Tom Sharpe, escriptor anglès. L'any 1912 va morir Karl May, escriptor alemany, de llibres d'aventures juvenils. Entre ells cal destacar Entre Patxes i comanxes i el tesor del lloc de plata. El 31 de març van néixer el 1596 Renye De filòsof i matemàtic francès, conegut com el pare de la filosofia moderna i al 1914 Octavio Paz, i poeta escriptor i asista mexicà, que va guanyar el Premi Nobel de la Literatura al 1990. El 1631 va morir John Donne, un dels poetes anglesos metàfics més importants, i al 1855, Carlot Brown, novel·lista anglesa. L'1 d'abril van néixer al 1837, Jorge Isaacs, novel·lista romàntic colombià. Al 1868, Edmond Gostán, poeta i dramatista francès i al 1940 Homero Arincis, poeta diplomàtic i catedràtic mexicà. Però, però també va morir al 1933 Salvador Rueda, periodista i escriptor espanyol. Ara que ja sabem unes quantes coses més, us parlarem sobre el llibre que hem llegit, el detectiu Conan. Doncs sí, Maria, us diré que aquest llibre és el primer de la col·lecció. Està escrit per Gosho Aoyama i és de l'editorial Planeta d'Agostini. És un llibre d'acció i de misteri. Jo el recomanaria als joves majors de 9 anys perquè hi ha algunes escenes de sang i fetge i perquè té 180 pàgines. Cal dir que és un còmic i per tant té molts dibuixos i es fa enterat tingut a l'hora de llegir. La part que m'ha agradat més és quan en Conan petita a casa a causa d'unes pa pastilles que li donen uns homes vestits de negre. Paula, a tu què t'ha semblat? A mi m'ha semblat molt divertit i emocionant perquè m'agraden els llibres d'acció. I també els protagonistes m'han semblat molt simpàtics. La part que m'ha agradat més ha estat quan en, Conan, quan en Conan es convertia en un nen de 7 anys. Us el recomano! I ara la Maria us dirà què li ha semblat. Gràcies, Paula. A mi aquest llibre també m'ha divertit i m'agrada molt. Sobretot la part en què el Conan munta sobre el gos com si fos un cavall. Ara m'estic animant a llegir-me el segon. Us ho asseguro, és molt xulo llegiu lo I ara li dono la paraula a en Marc. Hola, com esteu? A mi m'ha agradat molt aquest còmic, perquè m'agraden les escenes de sang i fetge. He tardat bastant en llegir-lo, i considero que és força llarg. La part que m'ha agradat més és la part en el que hi ha un assassinat en una muntanya russa. Tot i que, al començament, se m'ha fet una mica passat. Ara és el torn d'en Josep. Hola, què tal? A mi m'ha agradat molt aquest còmic perquè els llibres de misteri i de crim són els meus preferits. El començament del llibre se't fa una mica llarg perquè no hi ha gaire acció. Jo el recomanaria als nens que els agradin els llibres policíacs. Aquest còmic té escenes molt divertides i entretingudes. Us el recomano. Ara, en Martí, ens un breu poema de Vicent Andrés tallers titulat «No ha estimat molt la vida». M'he estimat molt la vida, no com a plenitud, cosa total, sinó, posem per cas, com m'agrada la taula. Ara, un pessic d'aquesta salsa. Oh, i aquest rebanet, aquella i tendra. Què diu d'aquest lluç? És sorprenent, el fet d'una cirera. M'agrada així, la vida. Aquest got d'aigua, una jove que passa pel carrer. Aquest verd, aquest pètal, allò... Una parella que s'agafa de les mans i es mira als ulls. I tot, amb el seu nom petit, sempre en minúscula, com aquell passarell, aquell mèl·lic com la primera dent d'un infant. També us volem parlar d'altres llibres que hem llegit. Donem la paraula a la Paula. Hola! Jo voldria recomanar un llibre que té el nom de Cinquè viatge al regne de fantasia. És un llibre protagonitzat per el fa, famós ratolí Jerónimo Stilton. Tracta de que Jerónimo Stilton cau per un forat d'una muntanya. Sabeu on va parar? Va parar a un món estrany on viu moltes aventures. L'autora és Elisabet Adami i és de l'editorial Destino. Jo el recomanaria pels nens que els agraïn les aventures màgiques. Marc, tu quin llibre vols recomanar? Gràcies, Paula. Jo recomanaré un llibre que es diu Les Fieres del Futbol Club, de l'editorial Destino, i està escrit per Joan Quim Massamec. És un llibre que tracta d'un grup d'amics que formen un equip de futbol, però tenen un problema, i és que, tenen que... que no tenen pilota, i han d'anar a buscar-la en un castell embruixat. Jo el recomano per als nens que els agradi molt el futbol. I ara li dono la paraula a la Maria. Jo voldria recomanar un llibre titulat Més contes de la Sira", que, aquest, aquest, que està escrit per Josep Gorriz i publicat per Barcanova. Tracta sobre una nena que està jugant i s'entrebanca i aleshores es dona un cop amb un baúl. I després li fa vergonya que els seus amics li vegin el bony. I per això s'enva a la perruqueria perquè li facin un pentinat perquè no se li vegi el bony. Jo el recomano per a nens a partir de 7 anys. Martín, tu quin llibre la vols recomanar? Gràcies, Maria. Jo t'he triat un llibre que es diu Los Mundos de Coraline i està escrit per Neil Geilman i publicat per l'editorial Roca. Tracta d'una nena que va viure en una casa de fa 150 anys i es troba una porta que està tapiada. I a la nit torna a obrir-la i comencen a pensar coses estranyes. Jo el vaig llegir perquè havia vist la pel·lícula i m'havia agradat molt. Si teniu la intenció de fer com jo, recomano llegir primer el llibre. El llibre també em va agradar. I ara el Josep us recomanarà un últim llibre. Jo vull recomanar un llibre que es titula Raptors Ràpids, de la col·lecció Astrosaures. Està escrit per Steve Cole i publicat per l'editorial Cruïlla. Tracta sobre un grup de dinosaures liderat per l'Esteve, que han de rescatar dos atletes capturats per un grup de dinosaures salvatges. Jo el recomano a nens que els agradin les aventures especials i de dinosaures. Ara us comentarem molt breument quines publicacions de llibres i estrenes de teatre es van produir en aquesta setmana del mes de març. En altres anys, Josep, si us plau, el 28 de març de 1844 s'estrenà l'obra d' Juan Tenorio de José Zorrilla. El 30 de març de 1927 és publicat Antologia Poètica en honor del poeta Góngora, recopilada per Gerardo Diego i el 1895 s'estrena candidatda de George Berners Show. El 31 de març de 1897 s'estrenà César i Cleopatra, de George Berners Show. I per acabar, una curiositat que ens ha cridat l'atenció. L'any 1961, el dia 27 de març, és proclamat Dia Mundial del Teatre per l'Institut Internacional de Teatre. I fins aquí el nostre programa. Esperem que us hagi agradat i us donem les gràcies per escoltar-nos. I fins a un altre.